Somo la leo kichwa cha somo kinasema Ndoa na familia kipengele cha uchumba Ndoa na familia kipengele cha uchumba Hii itakua ni somo la kwanza katika bali za mambo ya uchumba Na wiki hija utuegusa tena ni hijaibu kufikilia kama maningeza kuyabili ndani ya somo moja nikaona bado ma, ma, ma, mambo ni mengi Kwa hiyo hata wiki inayofata Na wiki ya tatu baada ya hapa Ongelea tu maisha ya kifamilia Na hasa malezi watoto Heo hii hakuna kitu kibaya kabisa kama Kama jinsa mbafu watoto wame Nasa sema watoto umeharibika miaka yote ndio umeharibika likini umeharibika saiki Na inaenda sa na biblia Nasa sema ni, ni kizazi kengeufu Na katharika Na baada huyo kuangalia soma mbara huwa Nidabidi eh, ni hilo nano tulihubiri Ino usutarak Kwa eh, hilo nano tutariuna Huko mbele Kwa hilo mamba ya kifamilia na nini? Nakini leo tuanze na hiyo Hizo ndoa na familia zinaanzaje huwa zinaanzia katika watu wawiri kukutana eh, Kama mme na mke Sasa kabla ya kukutana na kuanza leo Rasmi kufano kama ni leo Inataikua hapo katika kati kuna mchakato Nakua metokea nyuma Ule mchakato unaitua uchumba Na na na ni leo Eh, ana kasema dogo. kwa maandiko, tusome kutoka katika kitabu cha matayo funango wa kwanza tu, funango la kwanza. Usura ya katika matayo, wa wa wa wa matayo wa wa kwa eh upo. Funango kwanza msura ya 18 wa Mathayo kuzaliwa kwake Yesu Kristo kulikuwa hivi. Mariam mama yake alipokuwa ameposwa na Yusufu. Kabla hawaja karibiana Alionekana anamimba kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Naye Yusufu mumewe kwa vile alivyokuwa. Biblia inasema alikuwa mume <laughs> tayari. Na hatujaona kwamba ilikuwa si uchumba peke yake. Huyu anakuwa amesha ripana mahari kabisa. Yeah. Kabla hawaja karibiana, kingine inakuja ni kwamba hawa watu walikuwa na wako wanatengeneza mkataba. Walikuwa wanatengeneza mpango wa kuishi pamoja Kama mme na mke mirele, lakini walikuwa hawaja karibiana Na hui anaituwa mme wake, na anekana walikuwa mme, maliza, taratibu zote Kwa hivyo, kuna kipindi, walikuwa hatika kipindi cha kuangaliana Na tunaona, mariamu, mkewe, anaonekana na mimba Ya mkina anaonekana, ana ukimwi Maki kuna kitu kitu kisichisha kawaida Hei Sasa kama bado mlikuwa katika kile kipindi cha kuangaliana kinacholeta uchumba, niraizi kurudi nyuma, ngosema basi bwana sihitaji tena. Eh. Kwa hiyo tunaona kwamba ki-Biblia kulikuwa kuna kipindi cha uchumba na nani anielewa? Hawaja karibia. Leo hii wanaanza kwanza kabla kipindi cha uchumba kinatoa ni kipindi cha kupeana mimba. Ndio sio? Imetokea wapi? Wananchi, ndugu zangu wengi Wana wa Mungu hii imetokea wapi? Hatuoni kwamba hapa hawa watu walikaa walikuwa uh, hawaja karibiana na bado wako katika makubaliano? Na unaona Mungu anatuletea kitu ni ni, ni, ni tukio la ki la laki Mungu lakini ninaweza likawa kitu kingine kichototi kingeweza kutokea tatizo Yani hapa Yusufu alikuwa yuko angeza angeza kuma. mmuacha kiraisi. Na anasema kwa sababu alikuwa ni mtu mcha Mungu hakutaka kumwacha rasmi wazi, wazi Kwa sababu hili jambo likuwa linajulikana kwa watu. kwamba huyu ni mke wake mtarajiwa ni mchumba wake Yusufu. Kwa hiyo alikuwa ana uwezo wa kusema jamani ule uchumba tulioanzisha wote mkaona tunauacha. Kwa sababu huyu mimba Kwa mfano ingekuwa ni mimba ya kawaida. Lakini hili ilikuwa ni katika wema, katika ukombozi ilikuwa ni mimba ya nguvu za roho wa Mungu. leo hiyo naanzi katokia badala ya hiki katokia kitu kingini. eh? ee uchumba imaandalizi ya mukataba uamile wali kabiso kabisa? huja kukuku ee katika kitabu kile chao matayo mlango ula wa kuminatisa matayo kuminatisa tukuwa kwenye matayo moja tuende mbele kidogo matayo kuminatisa msutari ule wa sita tutarudi kwenye matayo kuminatisa kwa saweza wabali zume sana pale Matawa kumina tisa sita nasema, Hata wamekuwa wame si wawili tena Bali mwili moja Basi alicho mungu Manadamu asi, asi watenganisha Aliwa unganisha mungu manadamu asi watenganisha Kulingana na yesu Awa watu wakisha ungana Walatinganishika Kulingana yesu watenganishika Kulingana na ya. Ila kulingana na makanisa. Hii ina kulingana na wanadamu wanatengana shika saa wakati wote kwa sababu yote lakini Yesu anasema hapana sasa ingoma kidogo na jifunizie la la la la la taraka pa kuonyesha ni kwamba huu uchumba unaoandaliwa huu huu muunganiko unaoandaliwa huu unatakiwa ufanyike vizuri kwa sababu unaenda kutengeneza kitu ambacho ya ni uhakirudi uh, uh, nyuma na na na nilewa na na na na na sasa nilisha kosea ok usikosee ya mungu anatombea kwa mba kama ulikosea bila kujua, sawa ulisha kosea lakini baada ya hapo usikosee tena kwa sawa unajua Usimlee mtoto wako, mlee mjukuu wako, mlee mdogo wako, mlee nani? Mngoze mtu mw, mw, mshirika wenzako kutokukosea basi kama mimi na wewe kama tulishawahi kukosea bipini na sasa. Eh, kusama, Mungu ni mwenye rehema pia ni mwenye huruma. Eh. Lakini hata tuhesabia haki pale tumesikia kwanza tukakataa, ah bwana sasa nimeshakosea basi hii sio kweli. Hapana. Mungu nishakosea msamee. Lakini mimi nitakuwa mjumbe kwa wengine. oto zangu hata kosea wajuku zangu hata kosea eh kwa tunaona kuamba ili kwa sababu kuna aina kufanyika kitu kisicho kisicho atanisha kirichounganishwa milele na wanasema sio sio mi sio miili miili tofauti ni mwili mmoja sio roho sio mbili sio roho tofauti ni miili ni mwili mmoja lakini roho mbili tofauti hilo leelewe nasema wamekuwa si mawili tena katika mwili. The, the, Biblia King James inatumia neno they are now one flesh. Flesh ni mwili. Sio sio nafsi, sio sio roho. Eh. Ila roho itasimama tofauti mbele za Mungu. Lakini miili ile ni moja. Kwa hiyo tunaona kwamba uh, uh, huu huu chumba hili, hiji pini cha kuangaliana hili, hiji pini cha kusubiri. Iki. By the way, wewe nimesema kitu kingine. Uchumba mzuri pamoja na tabia na mama ingine yote ya Kimungu kujawa na subira kweli kwasi na inaelewa watu wili ambao wamekutana wanasema wanataka sasa kuwa mume mke ukakuta kuna mmoja anakimbiza kimbiza mechi ile nani ananielewa ujue kwamba huyo ni ni mkorofi yule anayekimbiza ni mbaya kweli hata kina yusufu alikwepo alikuwa hawana hawana haraka Namina na unaweza kusema kwa hiyo tuko tunasisitiza hoja kwamba hiki kipini ni muhimu kwa sababu kiko kinaandaa kufanya jambo ambalo haligeuziki tena halibadilifi. Nisana mtu una mkataba ambao lazima utimie. Lazima ujiulize mara mbili. Hebu so, subiri kidogo. Hivi mambo hey. yote hey. yako sawa? Eh, hey. ni sign ndio eh. Sawa eh. Maana yake sasa unahitaji kwanza unahitaji muda, unahitaji subira, unahitaji vazi vitu vingine tutaviona huko nyuma, unahitaji kama ombi, unahitajika kujiandaa na nini ili usudu zao kifanye kifanyike hivi, hivi unaweza kufanyaje kitu Daifu. Daifu. temporary temporary kunataka kutengenza kitu cha milele. Takudumu. Vitu vya kudumu huandaliwa katika mazingira ya kudumu. Amina. Tukote. Mm -hmm. Unataka kusema sasa ili somo mimi ni mbibi ni mbabu nimeshaamaliza na hii. Inanihusu nini? Wewe hakuna neno la kwenye Biblia lisilomhusu kila mwanadamu hakika. Li, Kwa libebe kana kwamba ni la kwako. Wagi likupe kukuambia kumbe nilikosea. Eh. Hey. Ngoja nitaenda ku nitenda tena mbele Mungu vile kutengeneza tena. Unajua unaweza kutengeneza na Mungu wakati pita miaka 20 iliyopita. Unatengeneza leo. Ipo. Eh. Mda wote neno la Mungu linapofunguliwa, e. linapohubiriwa hata kama huziki direct. Lakini kuna watu wengine kuna manadawa wanaishi peke yake bila kuwa na watu wake wa msingi, wa muhimu. Utakuwa na na marafiki, utakuwa na ndugu, utakuwa na watoto, utakuwa na wajuku, utakuwa na na wote. utakuwa na washirika wote kwa ujumla eh utakuwa ndugu na ndugu katika Kristo eh Tuende, matayo kushoto kwa matayo kuna kitabu cha mwisho kwenye gano la kale kinaitwa Malaki Malaki mwanangu ule wa hemsikilize wa, wa mzito sana mwanangu wa pili mstari wa 18 nasema Malaki tena tuairudia. Tumesema matawa kumina tisa tuairudia. Kwa hivyo na juwa hilo. Malaki mbili tuairudia. Lakini tuipitia kwa mara ya kwanza. Nasema msari wa kumina ene. Nasema hivi. Lakini. Nini muasema. malaki mbili kumina ene. Ni kwa sababu gani. Halikuwa nasema mungu amekasirika, hamekasilika. Hamekasilika. Yani, Kitu gani tumekosea. Anasema, anasema, anasema, anasema, anasema, anasema, anasema ni kwa sababu gani. Sasa mungu amekasirika na nini. Pivyo nasema. Anajima nasema ni kwa sababu. Buwana hamekua shahidi. kati ya wewe na mke wa ujana wako eh? kati biblia nasema mtu anapo kuwa kwenye tu, ili ili ndoi ili, ili, fa, ili familia na tengenezoi biblia nasema shahidi anakuwa ni nani ni mungu sasa unaenda kufanya kitu ambacho mungu ni shahidi na mungu nasema miku kwa vile ni shahidi Na mimi nimesema hiki ni kitu cha mileni. Uneno unakifanya mzaha Unaifanya kama kinavyofanyika leo katika makanisa ya leo na huyo. Na uKristo na, na ujana ujana wa leo na ndoa za leo. Utakuwa kama unaendelea kama kumgusa. Kama kumgusa Mungu kwenye mboni za macho yake. Kama unamtesa Mungu. Nani nani na, na, na. Mungu yuko pale. Hivi Mungu kweli amekaa pale amekuwa shahidi. Alafu kitu kinaenda kinakwenda ndivyo sivyo. Manake kwa maandalizi mabaya. Kwa hiyo unaona kwamba wakati ile nao inaenda kufungwa kwa sababu Mungu takuwepa akiwa shahidi eti kwa nini nadhani ikipindi cha uchumba inatakiwa kiandaliwa vizuri eh tutaona mambo mengi ndani yake lakini bado tuko tunajenga hoja huni utaanguliza e. eh huni msali wa kitabu cha eh ule msali usikumalize kwa sababu ule msali unaangalia wakati mwanaume akiwa ndiye anaenda kumtariki mke wake Na unawezi wakasomeka vibaya. E. Hemtumaliza ule msali tuusome sambamba na mariko kumi. Ili kusudi ueleweke vizuli. eh, Unaweza hivi. Mbili kumi na Anasema. Lakini nini mwasema ni kwa nini. Ni kwa nini. Kwa sababu gani, Ni kwa sababu wana amekuwa shahidi. Katia wewe na mke wa ujana wako. Ulie mutenda mambo ya hiyana. Ingawa yeye ni mwenzako. Bibina sema ni mwenzawako. Na mke wa agano. Kuingana agano wa mungu ya ngwanya ni wambie neno moja nikumbuke kidogo. Mnikumbuke tu unajua sasa leo habibi. Labda nitahubiri uko Hivi unajua kwamba ukisoma kwenye kitabu cha Waefeso mlango wa Mungu hulinganisha mume na mke sawa sawa na Kristo na kanisa, ndio sio? Ndio. Ndio sio? Ndio anasema ninanena kwa habari za Kristo na kanisa lake. Sasa, je uhusiano u uhu, na Kristo na mume, kanisa ni mke. Je uhusiano kati ya Kristo na mke wake na, na kanisa lake. Mbona mke wake? Ni wa na kesho baadaye wanasemana ah tumepigana tumeachana bwana. Ule si wa milele. Mungu anasema kama vile ambavyo mimi na kanisa wangu uhusiano wetu, nasema nami ni nitalijenga kanisa langu na milango ya kuzimu haitalishinda tazama eh niko pamoja nanyi hata mwisho wa dahari. Eh. Kwa hiyo sasa kwa nini Mungu alingani hiki gitu macho watu anataka kura ni gitu tamichezo michezo, michezo. Ah, ah ana kusumbua piga mm, piga tike piga taraka e eh. ana kusumbua apa ana siokirai siola iki kasi chow sasa no, tu kijua kwamba tu kutoleta ingendo husiano akudumu kama kati ya kama Kristo na kani salake basi tu siingi kicho kicho tu si cheso cheso clear na mwene wa mieni kitu kingini. Kuna watu kudhani kwa mbara pereza magumu sana pana. Mungu waaza kwa kwa magumu. Mungu wa na kwa mwema mazuli. Mbimana sewa mungu wa mbata kitu kini chema. Na mbile vila hini pata mweme. Sisa ayosikani. Lakini. Imi mtua kipata mtoto wa mbata kitu chema. Mbata kitu kibaya. Chema umezawa mtoto sinio. Jee. Masi, maandalizi ya kumpato yule mtoto yale maandalizi ya no na hatua zinezo fanyika ni nye pesisala ni vitu ya kwa muka kesho vimetokea hapana ni maandalizi mengi tena yale ni madogo kulinganisha na haya ya uchumbani, eh eh tuisome tu, tu, tu hile pamoja sambamba, tuliko kwenye matayo semfrani tuliko kwenye malko kulia kwa matayo kuna malko malko mlango ule Wakumi kumina moja nasema hivi. Mako kumi kumina moja nasema. Kumi Tuisome sambamba na hivi. Mako kumi kumina moja nasema. Akawambia kila mtu atakaye muacha mkewe na kuwaa mwingine azini juu yake na mke akimuacha mumewe na kuolewa na mtu mwingine azini. Anabisema vyote vyote. Huko kwenye kwenye, kwenye malaki, alikuwa naonekana kama labda wale wanaume walikuwa wakorofi ndio walikuwa wanawacha wake zao. Huko pana kuna wanawake kuacha umezao. Vyote ni makosa hasa. Na yuko pamoja na mimi. Mm. E, uchumba mzuri huokoa ndoa, huokoa watoto, huokoa mioyo kabisa. Eh e, ni kipindi cha kurekebisha kasoro zozote zile kaso ni neno la daifu, Ni mapungufu Makubwa yoyote yale ni kipindi eh cha watu wawili kuweza kuachana bila maumivu bila majeraha bila vidonda eh kwenye uchumba mtu mtu ukiwa akienda akachumbiwa akachumbia mara tatu yote zinaharibika asifikiri kwamba Mungu yako pamoja na yapana. hiyo no kazi ya uchumba Lakini nem havia carioca Eh. hein nique pindi nisso pia kwamba. Mtarajiwa ba Mke, m m taradivo sasa menziu m que m se uma uma se uma asasas ainda não sumimi Uh, uo wao huo, warao huo, leo tena umeshamaliza nguo yako basi yule atakayekuja kuwa mke wa mjana wako yule atakayekuja kuwa mume wa binti yako kama kuna kitu hafanyi wakati wa uchumba kitu chochote chema sio kifanye usitegemee kama atakuje kukifanya wakati wa ndoa Amina ndio maana ya uchumba hakikisha vile vitu yote vya msingi vinafanyi ofaroka kama alikuwa labda ananificha ana, natoka naenda nafanya ana anakunywa ana, ana, ana, ana, ana, ana pombe anakuja mara moja moja ameelewa ameharibika labda labda ni mchumba mtarajua kijana waka nampenda ni mzuri lakini mara moja anakuja na amelewwa na nini ujua atalewa zaidi Amina ni vao hivyo yeah. lakini sasa la kama kuna kitu kibaya eh yeah. Kama kuhuo vitu vizuri, alivu kwa na vifanya wakatua, wa, waua unaoito uchumba, Sio garanti kwamba tena kufanya wakatua wa ano, ano ajabu yiri, si kama mene. Kama kuhuo na vitu vipi ana vifanya wakatua wa ano, ustegeme kwamba tena viachi, kwa nani kuhusu hasari pamoja na auweye atakuwa nani? Utengwa kisha waua wa na kuolewa hatayendeshe. Lagi ni kama kuna vitu vizuri, labda alikuwa msafi. Labda alikuwa na juu kupika, Rabbu alikuwa na kujaja kuwakatia michezana, muaminifu na nini? Usi kwamba ndo atendea kuhawakatua wa uchu, wando avire Ni kinyumea si kwa sisi kama tena. Visuli alivu, vibarimo kwa nifanya vita na vita zili. Visuli alivu kwa kufanya hakuna garanti kama tena kufanya ni ondo malalamu alivu na wambio kuele kimaanifu. Eh, swali? Swali amzingi je, mchumba mume teradiwa, mme mteradiwa, nita nana, ta nana tafuta tafuta tafuta. Ta Nibaba. Mama, bibi, shangazi, alafu niretewe Au ni mimi mwenyewe mwawa mwolewa e, jibu atatafutua na buwana Kini tukichukulua kwamba atatafutua na buwana Tulietu mwache buwana hatuona na avu tafuta kazi mukono wa nani Ni yule muolewa na mwawa ni takuja kueleza manake nini Baba na mama wape kitu kinaitwa mbeto Kuna kula ya veto kwa ma, kula ya veto ni ile mtu anakambia siki siki. hiki sikitaki Unasema ndiyo sikitaki Nimefanya hiki anakambia hiki ulicho fanya e, sikitaki Mbe nafasi kisifanyiki Kwa hiyo mtafutaji nimejibu somu Hili nitaha ni leo kwa maandiko lakini nikaona sinamda Lakini nikaona hisi ni jambo ambaro inatakiuwa lije mapema Inaitaji ufafanusu kwenye soma la wiki jayo Nitaifafanua kwa maandiko lakini Mchumba Anatafutua na yule mwenye kuwa, mwenye kuolewa mwenyewe, ila anaye approve, anaye mkubali, anatakiwa awe mlezi wako muusika mkumu. Kama ni baba, ni mama, kama ni yule mbaba amekufanya uwe yule anayeolewa olewa nakuwa. Anatakiwa apa, apate kure ya vetu ya kusema na mkubali ya usi mkubali. Asi mkubalika, asiolewe, asioowe. Lakini anaye mtafuta ni mingini, mwenye kuusika. Nani kwa pamoja na minaungia kibibibia. kabisa. Yeah. Ki-Biblia na ki, na nani hata kihekima tu. Eh. Hey. Kihekima. Sasa twende katika mambo. Tutaona mambo makubwa ma, ma, mawili, makubwa mawili makubwa tu. Mawili. Moja linasema mambo ya kujadili na kuamua wakati wa uchumba. Yaani ni vitu gani vifanyia ni vitu gani vya kufanyika wakati wa uchumba? Ni vitugani gani? Hey. Kuna vitu vili vya kwa kato wa chumba ni Kuna mamba ya kujadini na kuamua kato wa chumba. Yani wale wawili watara, watarajua wawili. Lazima wa, wa, wawekeani makubaliano mapema ya mambo makubwa. Yapo ni Na kitu pili, Kuna maandalizi sasa ya kufanya. Makio kuna kusema hatu tafanya hiki tafanya hiki tafanya hiki sawa. Lakini unafanya nini kuyafikia yale. Kwa hiyo kuna makubaliano mifango ya vitu ya kufanya baadaye, Huko badae, ile ndoa ita mkataba wake Hivyo vinafanyika wakati wa uchumba na makubaliano Sio lazima msainiane Hapana, ili agano ni ndo, ndo signature, ndo signing. Lakini pili ni maandalizi ya hawa waolewa Kuwa muolewa na kuwa muawaje Uwana maandalizi ya wa kufanya Haijalishu wanaenda kufanya nini kwenye ndoa Kuna maandalizi ya kufanya, nana nane Kwa ndo vitu viviri vya kuangalia Soma laelizo kwa imeshia hapo. Hmm. Eee Tujia kituwa kwaanza. Kituwa kwaanza kabisa. Wakati wawiri. Wanao. Amo naongelea katika mkutuatha wa kristo. Ukristo wa kweri. Ukristo wa kibibria. Eh, kidunia. Maybe hii point, point ya ina uzitu. Mimi. Naishema katika. Naungerea na, na, na kristo. Naungerea na wa siwa wa kristo. Iri kusudu wa wa kristo. Eh, tasa. Kwaanza. Kabisa. Mtu. Wanapoenda kuwa na kuwa Na kuolewa. Hoja kwa za kabizendeo kuja mapema, lazima kuakikisha kwamba kuna kitu kuna uokovu, kuna imani, na habari za dini. Yani, mnazimu kubalia na jamani tutafanya iki na iki na iki, lakini kama habari, e, e, tutume katika, tuwede katika kitabu cha Wakorinto wa Pili, mstari wa sita kuminane, wakatu hiyo, nitakupa hoja inaotokea kwenye kitabu cha Yohana mlango wa sita. Kwa hiyo na, na misali miwina ongea kwa paa, wakati moja. Uwe nena hafungua kolintu wapiri sita kuminane. Mimi nita kwa Nita ukuta huko lakini nitaanza nita kwa ambia Yohana. Mibina nasema katika Yohana 63. Mibina nasema sti, Yohana 63. Nitaftewa kolintu. Uwe nana nisikiliza pia. Yohana 63. Anasema Roho nio itiayo uzima. Mwili haufai kitu. Hana naneleo. <tos> Watawana. Wataoana wataangalia uzuri, wataangalia utanashati wa yule kijana, taangalia ile hey, kijana yuko vizuri bana, eh, mapoze poze yake na nini. Hivi ni viamili, haina tatizo. Lakini nda, roho iliyomo ndani yake yule mtu, yule mke mtarajiwa, yule mme mtarajiwa ndio yenye uzito zaidi Biblia inasema. Roho ndio ileo uzito, mwili haifai kitu. Um. Eh. Sasa unaweza kusema bwana kama kuna misali miwili sijaelewa inahusu nini. Ninataka kuonyesha kwamba Habari za uokovu ambao ndo wa kiroho, ni tendo kiroho. Habari za imani ambayo ni kitu cha kiroho. Habari za im, dini anakosali yani mtu unaweza kukuta mtu mwingine anasali si uko momo, yuko yu, yu, yu, srohamo. Yuko anabweka usiku. Eh, analala huko. Tukwambia niko kwa kwenye mkesha, hapana, hakuna ndoa ya mkesha. Haipo. Eh. Binasema tu, imetupasa kufanya kazi kwa bado kuna masaa mchana. E, sasa, dini imani wa wakovu, lakini tuwaze na wakovu Naichugula na, na kama kitu kumoja So, wakovu, doonatakua utupe imani, imani atakua utupe wakovu Na diini atakua itupe, itufundisha imani ya kukoka Ito kibisa Msari wa, oh, nimesema nime tuende? Wakulinto wa pili Sita kuminatatu Sita kuminati Kwento wa pili, sita kuminati Anasema hivi? Unuwa msari mzito katika maubili ya leo yote Unuwa msari wa kwanza kapisa muhimu Eh, wako linto wapili sito kumina anasewe msifungiwe nira pamoja na wasio amini ata hako panatosho uzifungiwe noa na mtu asena okovu wasia amini ndiyo maneno kama weu na Wawili wa siwa waamini duniani huko siwasemei. Wakiamua waamini, wa siamini, I don't care. Nagina ongea na, na mtu mbae yuko kwa kristo, ni kijeno kristo, ni bintu wa kristo. Usijia ukaolewa na mta ambaye unajua kwamba hana wokovu, kovu. Hajarisha na enaka ni hapana. Eh, ayo ninyongeza. Na niko pamoja na mimi. Mwana sema, msifungi wa nira pamoja. Na nilisha sema kwenye utangulizi kwa mba. Kito mba kizula hakifanyi wakati wa uchumba. Usegeme kwa mba takuja wakati wa andoa. Maana yake ni kuwama. kama hakuwa tayari kwenye wokovu kabla ya uchumba wakati wa uchumba hataokoka wakati wa ndoa na kuhakikishi. Eh. Hey. Ile lazima tuelewe. Hey. M Zaidi ya ule wokovu. Wokovu sio kwenda kanisani jamani. Wokovu ni nini? Nadhani Mkristo yote aliokuwa hapa anajua maana ya Kofu Wokovu ni mtu ambaye alishasikia habari za Yesu Kristo kwamba ndiye anayeokoa kifo na kufa kwake na kusulubiwa na kusulubiwa na kufufuka msalabani kufuka kaburini na kupaa mbinguni kifo hicho kikatupa eh kika tukaamini kwamba hicho kifo ndicho kimeilipa makosa na dhambi zangu ambazo nitakiwa jehana jehanamu Yesu Kristo akazilipa nikaamini biblia inasema yeyote amini, eh wakajungina ungeza na kubatizo, kubatizo siwana kama siwana azuma lakini ni sehemu ya ya, ya ukriso wetu e, kimsingi ukua na hamta mbaya hameokoka na hajabatizo haina mbaga lakini kimsingi bado hajaka milika kule mtu kwa hiyo ni, ni, ni matendo wa kukua sasa natoka kwenye okoku kwenye hatua ya pili ya kukua kukua, kukua, kukua peke peki ya kaitoshe lakini ndocha msingi kabisa lakini je juu yake si kuna vitu vizuli ndiyo pibrena nashema katika kitabu cha matayo Mlango wa kumi, msani wa thiasina ane. Sita kule, sita fungua, kwa soo nisha funisha watayu kumi, nita yifafanua. Ala, kumi ya thiasina nasewa, yeye, ampendae ye baba, ama mama, ama mwana, ama ndugu, kuliko mimi, hanistahili. Yule, una, manake ni nini. Mtu wa sia mstahili yesu, nakuomba kama wene wa wakweli, hakustahili na wewe. iona mchumba wako mke mtarajiwa mume mtarajiwa anampenda babake na mamake kuliko wewe ujue hakustahili vile vile. Kwa sababu ndo alikuwa amsaini na Yesu. Kuna mtu mwingine anaolewa au hasa hakuolewa tusingi niseme zaidi. Anaolewa kwa nyumba hii lakini maendeleo yote mipango yote iko kwa babake na mamake bado inaendelea. Sio sahihi. Na niko pamoja na mimi. Muone kama tumetulia kana kwamba kama imetukwamisha. Kuna mkwama, hatu ya mkwama, hatu kutunajua kweli, jambani, maamba umenju niko ya ni kuambieni, tunayo hubiriwa, hukihubiriwa kiu kweli kwenye Biblia, utajukutua kila kitu kina, ku, kina kukwamishu, yani kama kina si kusuhukumiwe. Eh, kusuhukumiwe. Nesu asuma, si kujua kuhukumu dunia, ni kujua kuyokua. Eh, bali, kikuambia, mm -mm. kumbi natakiwa ni hivi. Kumbi hapa ni ikuwa, ni basi nita jitahidi kwa Makoza mingi urekebishika, kini kuna mingi urekebishika Kene katika kitabu cha Amos Kwa tunawana kwamba, wakati wa uchumba, nyingipini za kwa kisho kwamba umezi wa Na siwa mewakua katu, amekua kiroho, anampenda Yesu Kama hampendi Yesu, malaki hata na wewe ndo bivyo na sema Lakini haishii kwenye kumpenda tu Yesu peke yake. Kumpenda Yesu ni kusoma neno lake, kukua, kumtumikia, kufanya nini? Bibi nasema mtu akinipenda eh atashika amri zake. Eh. Leo hii unajua kuna vijana wanaoa kitu kimoja tu anayirim, sura na elimu basi. Ana elimu na sura nzuri basi, amemaliza. Ah, ndio sio. Leo hii kuna binti anaolewa na kitu kimoja tu pesa basi. Amewalifu, ana heraba. Anaheza hata kaolewa na muta na miaka stini, mnaadi anahela. Hajalisha mewe, kolewa haja, kolewa haja, mnaadi anahela. Kigezo kimoja tu, huo ni uchumba huo. <coughs> Aya, tuimbe. Ama usi tatu tatu. Ama usi tatu Naomba sitafugua. Naumba ni, ni anzo kujifundi, kujizoeza kutokuwa nafugua kila mstari. Nyo na uhudiri kwa vile na ujua. mniamini tu au fungwe wewe. watu anasema hivi, ha, Wawezaje watu wawili kutembea pamoja iwapo hawakupatana? Mume na mke watarajiwa ni watu wanaotegemewa kutembea pamoja. Eh. Hakikisha kwamba kuna mpatano. Eh. Sio tu kwamba ah ananivutia, vutia bana. Eh. Asipokuwa karibu mbasisi kio na la la vibaya, nataka na kama apa hana yoyoteo shindwa, angalia mna pata na katika mangati, wengine anataka anawaambia na anajua kwenye club, uewewe ni club, mta kuwa mta kuwa mta mta kuazana, maisha kwenye club ni maisha dami, sio sio maeneo sio maamuzi. Ema juu lizoe ni binti hali pome. Mewake mtaalamu anapiga vyombo Anasema sema, how abdi ya pata ni na je, uwezo, wakufumilia kwa sio kama kwenye uchumba tu na na kidogo mara mbili wiki ujio kwenye ndoa atakuwa mara kwa wiki Ono ukweli eh? Kama lakuna chupa mara mbili tatu, na naarudi sasa mara usiku, ujio atakuwa chupa sita saba na atarudi sasa saba usiku. o não foi ali, oh, foi lá junto com a Mangalia na mtalii wa patana, na Mtarie Wakizungu, o na Hiki kitu kwa vile ana rangi nyeupe na amenimtalii nyamani. Ni, ni, ni, ni, ni kama kum, ningi ni kama kumdharau Mungu. Naicho sio kama ni, ka, ni kweli, ndivyo ilivyo. Kwa hiyo tunaona tumeona vitu vya kuangalia vya kiroho na ukuaji wa kiroho na mwaja wapo ni je mnaweza kuhakikisha mnasali sehemu Kwa sababu Biblia nazema uzuli ni ni somo la wiki jayo Badai ule uzuli ukuna nani yake Ule utaisha, uwa unaisha kabisa huwezi ukala Ukala Big G Ukiaanza ukula Big G manzoni inakuwa na sukali nyingi Itafika si na tokuu nakula mpila mtupu Usi uteme Sukali naisha Lakini lazima mafuta ya roho mtakatifu ya katika matabahu ya kweri mnakosari pamoja ya, ya, ya tengeneze sukari upia ya tengeneze hile ule uhai mpia kila siku mkitegemea ule mvutano tu na nini mungine unakuta ni parfumu zake tuu zina mchanganya parfumu iye ito kiwana kifungwa ndoa inaisha kwa sabu parfumu yake haipoteno parfumu yake nato no jamani ningonya niunize swali kwa hukumu wako kusema haya. Hapa Kristo wale wanaweza kukuhukumu kwa kitu kama. Utafikiri kuna mtu nimemsema sina mtu naye mjua mimi nasema maneno ya kwenye Biblia na naye nasema Biblia kusudi atujenge. E wakati mwingine anaweza ya akakuaruza ya ya yakanikuaruza. Yanaweza kufanya nini? Piga mwoti muambie Mungu bana naomba uliokoone nisaidie. Mungu anapendezwa na watu wanaenda kwake kwa imani na kuomba Kusaidiwa. Yani mungu napendizwa na watu wanaenda mungu ili siriwezi ni bebe. Ni saidiye. Nujo hey. kazi mwingine, mungu anaza kakunyima mimi na wewe. Mungu ni wajabu. Anaaza kakunyima mimi na wewe kitu. Iri kusudi. Ap, kuwepo na sababu ya kuenda mbele yake kujadili. Ananae na kumombo. Ana Ana kunyima. kashumbonaona ukiwa na hiki umejaza hiki umejaza hiki upati muda wa kuomba sasa tutaongea na sasa naye sanga ana kunyimwa kwa hiyo tumeona masuala ya kiroho na imani na dini tunaposali na nini hicho kitu kidhibitike kabla ya ndoa kabla ya mahali kufunga ulipo Nuzo sema sasa mahali nao yu nisayemu ya maa, yu nisayemu leo ni suara jingili, lakini ipu, yu nika angalia karibu olewa, na mahali liipu wa kubatu, kitabu cha mwanzo mlangu wa kina, nne. ya kifamilia. ile familia yake ya kiroho hayo. Sasa uendeshaji wa familia itakayotengenezwa kati ya mume na mke. Unazosema sasa kama hili somo lolikuwa halina kuna watu wanaoenda kutumiana wengine wengine bana. Jamani leo familia na nini ndio familia bora ni kanisa bora. Kwa hiyo hili somo la kufundisha wanataka sema inajenga nini? kanisa. Eh. kanisa. Hoja ya pili, mambo ya kwenye uchumba ni masuara makubwa ya kifamilia. Ma, mambo makubwa eh, ya kifamilia. Ndani ya ndoa, ndoa haifungi ili kusudi badaye watu watoke wakasome. Mme ya ya mke ya kasome, siwa rengo wa Ndoa no. inafungwa ili kusudi badaye kuzaliwa watoto. Ni usudi uko kuna umiliki wa pamoja wa vitu ili usudi kuwepo na, na na familia ziunganifwe kati ya, ya ya ukweni aume na mke yani ni mambo hayo ndio yanayotengenezwa ndani yana ili usudi kuepo na maelewano ili usudi watu hawa wasaidiane mmoja akianguka mwinue mwingine huyo wakiugua mpole unajua kuna familia nyingine mume akiugua mke anafurahi akifa anafurahi zaidi Tasa hayo mamba ya kifamilia ya ule umoja, ushikamano ule. lazima hazi maangare. Mtingina e, e, e, ya kini shina nita so, kumiza kwa masomo masoma ya uke zijazo. Bibriya nasema asina mda wa uko, na mba kuniamini tu. Zaburi ya miyamoja shina saba, msari wa tatu mpaka wa tano. Na Zaburi ya miyamoja shina nane, izo ba, Zaburi ya miyamoja shina wa tano. tatu mpaka wa Kwa saa ziko pamoja, mgoja nisifungue pamoja. Nikimbie mimi. Eh, Zaburi ya miyamonja shina saba Zaburi ya miyamonja shina nani Aya eh, maneno mazitwa Mwenye ni mpafungwe pale eh, Miyamonja shina saba Musari wa tato nasema hivi Kazama watoto ndiyo ulithi wa bana Uza watumba ni thawabu Kama mishare mikononi mazujia Nivyo walivyo wana wauja nani Watoto wana uzari wa mta kio baruki jana Yuri ya nasema wa tano Heli mtu yule alie jaza podolaki kwa hizyo Kulingana ina wa mungu kujaza podo ni kujaza ina mishana mbao ni watoto Ni dadi kubwa ya watoto ndio mungu nasema ni heri Sasa Kabla hawaja funga ndoa lazima kubaliani kwamba uzao Leo hii mtana kuambia mimi sitake uzaa mpaka baada ya miaka mita Wa mishafunga ndoa Mgina kuambia mimi nataka tu tukuzama mitata moja baada ya hapo ninaenda kufanya kitu Hivyo siyo vitu Lazima viongelewe kabla Amina ah, Amina. Eh, huko hey. kweli? Sasa sasa I know us mimi ni chawa za wao. Wa, Mtoto wa mwisho ni mjukuu. Ndio, lakini mjuku na naye satazaa watoto. Kwani unaona kwamba habari lazima muongee habari za watoto. Ukiona imepinda pinda imepingana na mapenzi ya Mungu au hamuelewani, hicho ni kipengele kutosha kuacha ule uchumba na kuhakikisho. Usiangalie kama na mwanja au ana deposits. Eh. Hey. za gerega mara kifua kimetuna kwa mbele. No. Hili swala la watoto litaleta shida na hili linasumbua sana upande wa wa wa wanaume. Mwanamke anakuambia sitaki kuza watoto. Paul wangu wa sasa. Hiki inaenda katokea hata wanaume wanaume Mimi nataka nilee mtoto mmoja, nipige maisha. Mke anataka awe na watoto wa kumtosha. Anaanza kujikuta analea peke wa Wana waki anakuwa anasema stakiku wana watoto Ni makosa zaburi ya tukua shina shina nare Musali ule wa Watatu na wane Anasema yivi misali miwina Mkeo atakuwa mzabibu uzao Vyumbani nyumba yako kulingana wa mungu anasema kikupa mungu ya nategemea uzao Kama mzabibu Leo hii Watu wakiwana wanafanya vitu vingine Mamba kuzawa totu, siu siu ya kuzawa watoto siyo kipingine Siyo kitu cha msingi kitu kizuri kutoku nikicho nikicho msingi kushughuliko sana kabla uchuma. Kusubabu, ya uchumba kwa sababu baada ya ndoa kuna uwezo tena wa kubadilisha nani ananienea wanaoni micho mi, watakuwa kama miche ya mizeituni wakizunguka meza yako unaona wingi wa uzao pale eh na msari wanne anasema hivi tazama atabarikiwa hivyo yule amchaye bwana Kuningana na neno la Mungu Mungu akitaka kumbariki mtu anaubariki kwa uzao hasa yule amchaye sasa ndizo baraka za asa usipomslipomslipo sawa hili kabla eleweka, moja, mm, eh. Lazi, na likaeleweka sio kusema tu mara moja ndio mimi waje ni aah nimekubali ushuhuda wa mdomo hautoshi no lazima uone huyo mtu Nendo la Mungu linalosema hivi analikubali ana uwezo wa kusali kwenye kanisa ambapo wana wanahubiri habari na yaka akakubali ukiingizwa mkenge wa kusema ndio ya mdomoni umeliwa Amina eh hey, hey, yule mchungaji anayeubii mambo ya wazao simtaki na nini lakini nimekubali ujue mnaangalia <tos> lazima mkimaliza mkima kuongea habari za watoto mliweke sawa wachumba watarajua nyie eh mnasema sio mimi sawa mwanao mjukuu wako mdogo wako Tafiki yako, mshirika mwenzako eh, Kondo wako We ni mchungaji kama mimi hapa Au mshirika mwenzio na mimi ni mshirika Na mimi ni mshirika kama we Bibi na sema, tu lazima tujifunze Kuongelea kitu kinaitua feather eh, By the way Tuwe kufundisha soma hili siku muki ni imlangu wangapi Wakitabu ya manzo, tuwe kufundisha Hakimi kuna sababu kubwa tano zinazo kufundu ya ndo Ya kwanza kamsi, usaliti eh, Ukusefu wa kweli ya mungu nani ya miwe watu La pili Feather La pili La tatu Ndugu Wakwe wako Lijana walio na mkeo na mmeo Wazazi wa mkeo na mmeo Na hata wakwa kwa wewe mwenyewe Hawa Na wengine unafata marafiki na vitu kengine Sasa hivu kima uja kitu kengine kinaituwa kazi Na herimu eh Kimsiki, kitu kina uja kabla hivu vingine Kusaliti fedha kazi elimu wakwe hiyo vitu vya kuweka sawa kabla na vote okay naweza kusema mengi ngoja nisaendelee ni, ni, sana mwanake somo langu halisogei biblia inasema katika kitabu cha timotheo wa, wa nasema, nani kupa, nani kwanza mlango wa 6 mstari wa 10 anasema nani uko pale nani amefungua pale tumesema kwanza Situa kume nasema hivite mwasewa kwanza Situa kume nasema hivite mwasewa kwanza sita kume nasema Maana shina moja na mambaya ya namna nikupenda fedha. Ni kupenda feather Ambayo amba, wengi Wengine hali wakitamani hiyo Wamefarakana na imani na kujichoma kwa maumivu mendi Wewe kijana mtarajiwa Mme mtarajiwa Wewe binti mme mtarajiwa Mke mtarajiwa Eh, na nyingi ninaangalia pia ma, kwa maisha mjini. Eh, ile tamaa inaweza ikamdai mwanaume atoe fedha za kutosha kumfurahisha mahitaji ya yule mke. Hapo kuna hata, kuna tatizo kubwa. Ile tamaa huwezi kujaza. Lakini kuna kinyume chake, unauona mke ana ni yani ametulia katika mahitaji ya maisha yake, lakini mme hatulii ni mwizi ni mwza madawa kulevya na nini unajukuta hote unakuja kufungwa pamoja kuna vijana wa kike mabinki wamefungwa kwa sababu za tamaza haukezao lazimu angalie kiu wangu chau kupenda feather kilichomo katika katunga mwenza wako, lazimu kita wafikisha mbako kwa chanzo cha kila uoko na hilo siyo kwa jiri ya ndoa tu imsingi hilo ni kwa kila jambo. kwa kila jamba uramsingi ee Tule kwenye kitapu cha misali huu misali muhimu sana. Minisema Ni misali kumina tano saba. hivi. Misali kumina tano saba. Tusichoke. Misali kumina tano kumina saba. Nasema hivi. Emisikiza maneno mazito. Misali kumina tano saba. Nasema hivi. Chakula chamboga mboga penye mapendano. bora kuliko ngombe alie enona, pamoja na kuchukiana. Lazima ndoa idengo katika msingi huu. Kwa mba, hata kama mtakuwa mnakula maharage. Haka emaangalia jengo huyo mtumba naenda kumooa hazipo kila wakati kwani mtu akifanya haya atakuwa amepiga kwenye mateso akiangalia haya na kuyaishi uchumba wake utasema kwamba ni uchumba ni nzuri Ee eh, lazima muangalie habari ya matumizi ya fedha na tamaa na nini. Usipendeka sawa, wewe mume unaweza kaishia jela kwa kujaribu kufurahisha tamaa ya mkeo. Wewe mke unaweza kaishia jela vile kwa sababu mumeo hana anatamai sio na mwisho. Au anaweza kafukuzwa kazi, mkaanza kula majivu. Kasawa kwa sababu Ana Hatuli Eh. Naomba mtu mmoja aniwashere taa samani. Eh. eh. Matayo Wao wamkubaliane kuhusu makazi kazi na majukumu si kama hili kwamba leo hii unaweza kutata watu naenda na wanaoa mwingine naenda kuishi Arusha mwingine atakuwa Dar es Salaam kwa sababu za kazi kwa sababu za elimu nini ukiona kuna ndoa hata kama watasema tumekubaliana lakini sio mapenzi ya Mungu nakwambia Kwa lakuna ndoa, mwanja naishi huku, mwingine naishi huku, ujua hiyo ndoa imetufu. Kwa bia tunapendana, tunarushiana video kwa whatsapp siji, kwa, kwa webcams siji, amna. Biblia nasema katika kitabu, sisa safungua pale, nasema, msari wa matayo 19, sababu ya, ya uwa, yani, majibu ya uo, iyo ni niwe nisema, inatokana na matayo 19, tana nasema hivi, nae, maanaume hata muachamu, Baba yake na mama yake. Hata ambatana. ambatana ni kuwa pamoja. Ewezuka niyambea kwa wama jamaa. Wame ambatana na mkewe yamba yuko harusha ye yuko mtuara. Wame ambatana. Ahungungu. E. Angalia. Yutu ya kuangalia mbali na kazi, mbali na hokovu, mbali na imani na dini, mbali na fedha na matumizi na nini, mbali na kazi na hawa naetua helimu sijui. By the way, hii mamba ya kusema kwamba siya anaolewa naenda chuoni na hii mwe makini vijana. Siyo mba, ni hiko kijimana mafezi ya mungu. Hei. Yeah. Kwa hili kabisa? Yee. Yeah. ni kwa sababu inafanyika sana tusiruhusu Bibilia inairuhusu si lakini je ni amri hapana kila kila mtu na neema aliyopewa na kila familia lakini matokeo yake yatakuwa kwa hiyo mtu awe tayari kubeba matokeo yake eh naweza stoke katikati ya wale wa katikati ya wale watoto wale watakaozaliwa hapo kitabu cha samweli wa wa Kuna seme mbili mtara kunda sama na shina wa moja Sita fungo wa ukule tawo kwa soo wa mda Bado nina maandiko mengi Sili kama nitaweza kwa maaniza haya e, Ni munea samaga mambo mengi sana Na watu watu sooimi kwa hiyo Kwa soo ni kama Ni ngumu kido Lakini watusua, Lakini Lakini Tunamona Sauli Ni mkwe Anakua mkwe wa daudi Saule Kabadon Fauni Anasema nita kupa Biti yangu wa kwanza Na maereza nae sema He eh, Anasema Iri kusudi Asi a, Amlazimishe daudi Apigane na wafilisti wa Afie huko eh, Sina mda kuenda huko Yani anampampi biti Anamumia okay, ukiwa wafilisti Mtaupa beti yangu wa kwanza Siyo mikari Haka sema hivyo hili kusudi daudi haenda kapigena na ya fie kule Yani alikuwa na mpa muke Palengo tu afi Badae yule muke haka chukulua na mtu mginan Naitua Adiriel Haka ikaonekana mikari yule mitu Wapina na mpenda daudi kiukweli ukele Kwele ya kwa na mpenda Sauli haka mpango Waki haka sema oke okay, ni tamupa Mikari ili kusudi awe tanzi kwake. Kwa roho nyingine wakwe baba wa mkeo, baba wa mmeo, mama wa mkeo, mama wa mmeo, kaka zake, dada zake wanaweza wakawa wabaya wako kama ilivyo saulia hapo. Wewe mnaoaana na Mikali mnafanya mapendana lakini kuna uovu uko kutokana na wazazi. Hem, hakisha kwamba U, uko ukweni unakujua uzuri wake na utayari wao kwako. Amina. Kweli kabisa. Ngoa nyingi zimefia mikononi mwa wako. Tena sio wako baba na mama tu. Hapana. Wa, hata wajomba. Okay, lakini utamfurahisha mnum. Kaka, dada. Eh, mawifu wale. Wifu zako wewe biki. Mawifu wanaua Lakini wanahaki katika hile, wanahaki mtana zumba, ahu, kila ule wabasi, o, wale nguza kwa pana, wanatakua wakai kwa nafasi zao, hawa achikuwa nguza kwa hata siku mmoja. Lakini usuwapia nafasi kwa kwa wandoo mke sasa. Eh. Hoja pili, chuko tuangalia mambo makubwa, tuangalia mambo, nime ataja sii, tuangalia kurudia, nguwanya nguze mambo yako. Maandalizi ya mume. Sasa bali nakubaliana kwamba tufanye hivi na hivi. Kipindi cha uchumba. Unaweza kusema kipindi cha uchumba kinatakiwa ki. Mapenzi uchumba unao uliyo unaopangwa miezi na mpaka mwaka na ni sababu za kimaadiki. Eh, ni uchumba mbaya. Hauna subira. Maandalizi ya mume mtarajiwa. Mume mtarajiwa afanye nini? Mume mtarajiwa ni kipindi Meme tarajio ni kipindi cha cha kuchu, kujifunza kuwa kuchukua nafasi ya kuwa mwanaume, kuwa baba. Kwa sababu baadaye utakuwa baba, utakuwa wa mtu. Manake ni mtu anayetegemewa kulisha familia. Ni hipini cha kuhakikisha kwamba uchome wako e, kazi unazofanya ni zina uwezo sasa kutoka lakini kununua shati lako na ka-swali na nini na, na kulipia chumba lakini unapokuwa sasa familia na watoto wakazaliwa mle. una majukuma makubwa na wako wanaweza kaja pale wewe ukuta unabeba watu sita kwa wakati moja. na ukawa kuna uwezo wa kufa wako kupatana Huyo nikipindi cha kujitengeneza kuwa mtu anaye weza kulisha familia Bibi ni nasema katika kitabu cha Timotho wa kwanza mwangu wa tano, msari wa nane Bibi ni nasema, mtu asielisha watu wa nyumbani mwake, ni mbaya kulika asia amini Uyo ni manaume Nikipindi cha kukweshe kwa mba, eh, oke, okay, nimesha, uh, uh, ni, ni uchumi, nukweka akiba. Sio kipindi ya mbajo, kama nuko, unanunua kino chokipata, imetoka simu yu menunua Nani nikipindi cha kukweka akiba kwa sababu matatua yata kuja vile vile majajia kwa ungetheka Nani kwa pamoja na mimi? Hey. nikipindi cha wanaume kuacha mambo ya kitoto wewe hey, ulikuwa unawasimwaa pigia simu na watoto na na hey, washikaji niko na washikaji niko na wana niko nini nikipindi cha kwanza kushikana na wanaume wanaume na watu ambao wanajukumu wana, la kubeba mji eh hey, biblia nasema katika kitabu cha wa kwanza sasa muda uenda huko kwa ajili ya muda lazima niweje hoje 13 anasema Wakuni kwa kwaweza kumina tati kumi na moja anasema hivi Nilipo kuwa mtoto na nikuwa natabia kama za watoto Lakini tangi ta, ta, hapo nipo kuwa mtu mzima nimeacha natabia za kitoto Nishipinja mwanaome kukua Kuna watu mgini na mpaka anaowa Bado anaishi maisha re, ya usera wa shikaji na nini haina, uzu, haina ubaya kwa mba sisi tukewa na marafiki tuwaacha pana Lakini wali wata mbawa wana kupereka katika usikaji usikaji na utoto utoto na nini Wacha nao Ubadilisha uwekeo Biblia nasema, ni nimeitoa kwenye Biblia kwa kunenda kwa mwanango wa 13. Ndio sio? Eh. Anasema ni ipo kwa mtoto na achana mambo ya mtoto. Eh. Je, mwanamke mtarajiwa nini? Kwa Biblia inasema pia mwanamume mtarajiwa ni kipindi gani? Kipindi pia chakufanya kufanya maombi. Na na kudhibitika na, na kujimlisha kiroho wewe mwenyewe, lakini kwa maombi. Biblia inasema katika kitabu cha Mithali mwanango wa 19, mstari wa 14, anasema hivi Mke mwema mke mwenye hekima hutoka kwa bwana. Si dogo na daftamu tie. Na bi hakikisha kwamba na husika katika huyo mke kwa mkeo, huyo mchumba au kama hafai akuondolea akupe mabaya na kufa. Ni kipindi cha kumlinganana na Mungu. Eh. Acha na makubala yao ulikuwa unafanya na huyo mtarajiwa ukaona kwamba anakubali au hapana. Muombe Mungu je huyu ni yote mtarajiwa mke mzuri, mp... mke mwema. Eh. M Madalizi ya upande wa mke mke anatakiwa anjiandaa nini wakati wa, wa uchumba? E? Biblia inasema, em tufungue pale. Biblia inasema katika kitabu cha Mithali mwanango wa 19. Msaidari wa 14 Biblia inasema hivi. Nyumba na hapana, msaidari wa 14. Msaidari wa kwanza, msaidari wa mwanango wa 14, msaidari wa kwanza anasema hivi. Niko anasoma Mithali 18:1 Anasema kila mwanamke aliyena hekima hujenga nyumba yake mwenyewe bali yeye aliyempumbavu huibomowa kwa mikono yake mwenyewe Nikipindi kipindi cha kujifunza kujenga familia sio kuibomowa. By the way, ufunguo wa kubomowa ndoa uko mkononi ma wanawake. Eh imesema kwenye kwa mangu wa Ame, wa misali mangu ya 19. Na 14 mstari wa kwanza. Eh kama ulikuwa na fungozi zinazo bomowa zitupe baharini tafuta fungozi zinazo jenga. Ndio kwa nini? sikiliza. katika kitabu cha Tito mlango wa pili, sina muda wa kwenda muda muda ninao sina, ni kidogo. Tito mbili, tatu, Tito Tito mbili, tatu mpaka 4. Tito mbili, tatu mpaka 4. Yaani ani masomo ya msingi sana. Ndio kwa sababu hasa mpango kufanya hivyo. Okay, kuna mpango lakini jua kwamba ni somo la msingi. Mm. Tito mbili, tatu mpaka ane anasema hivi. Kitapta ya tito mlango wa pili. Kusari wa tatu mpaka ane anasema hivi. Tito mbili, tatu mpaka, mbili, tatu mpaka Bada ya timo theo pare kuna tito. Bibi nasema tito mbili. Tito mbili ni habali za zinazofunisha zi jinsi namna ya kuendesha familia vizuri. E, tito mbili yote. Anasema hivi. Kusari wa pili mpaka wa ane. Wa tatu mpaka ane anasema hivi. hivyo na wa na wakike. Na, na wa Wawe na muenendo wa ukulia. wa wasiwa singizi wasingiziaji Wasiwa wenye kutumia mvinyo nyingi nji? nji, ilo leo Bali wafundisha omema Manake, we, ma, we mtumzima mama Ulioka hapa, unatakuo jifuze Kwa zona jukumla kufungisha Mema kwa wadogo e, Wafundisha omema, ili wawatie Wanawake vijana akili Wawapende waumezao Na wawapende watoto wao Na kuwa wenye kiasi, kuwa safi Wajifuze kufanya usafi nyumbani, leo kuna maramdi Haju atakudeku, haju aje ukupika ni kipindi jamani mke mtarajio wa kujua kupika chakula chote cha ch ch ch ch cha cha kozi zilizoko pale kwa mfano kama Tanzania mwanamke anatakiwa anajua asha anayokusonga ugali anajua kupika ugwaba anajua kupika pilau ndio gani itafzo ita, ita, ita, chakula ni muhimu sana kwa wanaume alichopikiwa na mke wake ningesema waweza kufanya kazi nyumbani mao mapishi kufanya kazi nyumbani mao kuwa wema kuati wa umezao kujifunza kuwa mtii kama ulikuwa hujazao wa TT wewe unajua kama unakuwa chini ya ma, mamlaka ya mmeo. Cha e, e, kusema, ni cha kujifunza? Eh sio kipindi cha kusema ngoja nikanunue shela ni niko na tafuta sisi wapi afanye wa brideo sisi vitu gani pana ni cha kujitengeneza kiroho na kimwili. Oh, oh. haya sio maneno magumu hata kido. Ni maneno ya busara ambayo watu wengi hatupendi kusikia busara. Nitafunga kwa kusoma mstari mmoja tu ili kusudi muda way to to somo ni uchumba yote ndoa na ndio familia ndio kanisa ndio jamii so jamii zetu zinaishi katika familia katika nyumba zote zote eh katika kitabu cha Timotheo wa kwanza 5 tulishakua Timotheo wa kwanza tano. kwa hivyo tukao kwenye Tito Timotheo wa kwanza ni ni na hapo sio mbali kwa hiyo tutapata mara moja 5 13 14 nasema hivi 5 13 14 maneno ya kufunga tena pamoja na hayo kujifunza kuwa vivu. Eo hivi kuna watu wa leo hivi ambaye ey, niulize mtu anakuta ameolewa wiki hii wa kwanza hajawa na watoto ana wa mmoja Mufanya kazi wako wa kuchemishia majini wa nini ndani ya nyumu. Kama sio kuja kufunja ndo yako. Na kureta utamaa kwa, kwa mwenza wako. Mufanya, wa watatu wa Sawa tutapwedeo na ni wadogo wa nini. Gini, nini. Na wakati mgini wakuta unana ndugu wengine na kaa nao. Kwa sewa familia zaki Afrika zinakuwa na ndugu wana muna kaa nao. Lakini na kazi, kaza maweko wapareji wapana Anasema, wasi jifunze vivu, wavivu Badalake jifunze kuchapa kazi Wakizunguka, zunguka nyumba kwa nyumba Wana si wavivu tu lakini ni Wachongezi na wadadisi Watu wanapo kuwa ma, Hawako hawa, hawa, hawa makini katika Familia zao, wanakuwa ni watu Wakuzunguka ndani ya nyumba na kuleta uchongezi Na uchochezi Neno wa mungu, alikuwa na mabiti He, eh, hasa chanza na wale wajane Mbao wabani ni wadogo wadogo He eh? Wakinena maneno ya siyo wapasa Musalwa Basi napenda Wanawake Hapa metumia neno wajana Lakini kwenye kin, kinja msa metumia wanawake eh? Ambao sio wazee Mbao ni vijana vijana Waolewe wazae watoto Watawale madaraka nyumbani Iri wasimpe adui nafasi ya kula umu Yani kipindi cha huyu mke mtarajiwa Kuweza kuidhibiti Kuendesha njema na kwa kishia sio wing, mnyonya nakuta ameka maashole miaka yote kambi. Ana joto tu atu ni nikuvanga zaki kikazi na kuvaa kimini, kikazi kikazi juu magoti, akka anza kuchumpa barabarani na kong kong kong kong kongo. Basi nenda na njema na kufanya vitu yam msingi na nini kupa moja na mimi? Ah, wala sio mimi. Kupa moja na Bibi, kupa moja na Kristo. kwa leo tushia hapa, tuto dana na uki jangoni na mbio tukatia jifusa uki jaya uki tutaangalia mtu anapokuwa anatafuta mchumba kwanza ni natafuta anamtafuta tutaeleza kwa maandiko tunaliona kwamba anamtafuta yule mwenye kuwa na kuolewa lakini lazima wale wazazi wake walezi wake waruhusu awape kura yetu ndio ni kweri, kwa maandiko la kwanza na pili Kikuba, akusema, kwa hiyo ifuta kitu kikubwa wewe unatafuta mchumba bwana na kusema kama tutafanya hivi tutafanya hivi lakini setafuta, amuke, jiva, ni tabia zifuatazo zitafuta ndani ya mke mtarajiwa ndani amme mtarajiwa maana hapa haikuwa ni kujitengeneza na nini lakini ni ni vitu gani ambavyo natakiwa naatafuta mme mtarajiwa je unza mwingine anakuambia yule bwana eh kwa kweli tabasamu yake inanimaliza ile tabasamu itaisha siku mtagombana yare meno atabadala ya kukuta